عبد السلام ابن سالم السحيمي كوا فانه بعد وجود الفراق وحصول الافتراق اصبح مذلول السلف منتطبقا على من حافظ على سلامه العقيده والمنهج كوا بعدا يجوزك vikundi na watu kutofutiana katika dini ikawa hili kalima au as-salaf muntabiqan ala man hafadha ala, ala wal manhaj Yata, yatajwa yule ambaye kuwa amehifadhi au amedumisha akida sahihi na manhaj iloksalimika na upotofu ile tamko salaf latumiwa kwa yule ambaye kuwa ana hifadhi akida, akida katika moyo wake <coughs> na kadhalika mweendo wake katika dini kama ilivyokuwa katika enzisa carnebora hi ndo maana ya hi kalima as-salafia wa assalaf, mustalah asma i i li ahli -sunna, kama takadama na inakuwa hi kalima yalingana na majina mengine ya ahli sunnah as au salaf yalingana na majina mengine ambayo kwa yalitangulia ya kutajwa ان شاء الله كتك الدراسه لهت قوه المذهب الثاني الجانب الايلي نالوني اظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع وضيهرش مذهب السلف للمسممواو ضد يا المبتدي في didia mubtali katika dini na hii inge katika jumla ya masala hukmul intima hukmu ya kujinasibisha na salafus saleh kama tulivyogawa katika madarasa ya lotangulia asema sheikh abdusalam alsuhaimi qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin almahdiin tamassaku biha وعضوا عليها بالواجب واياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله الحديث اخرجه الامام احمد وابي داود وابن ماجه والدارمي وابن حبان وغيرهم حديث صحيح دليل يكوظ ي كديهرشا مذهبنا المسمامواو ضد مبتدي لي حديث ابي ذر عليهكم بسنتي لا اوسيني Mshikamani na za sunna yangu na sunna za khulafa ar-rashidin al viongozi mahalifa waongofu tamassaku biha shikamaneni nayo wa'dhuu alayha bin-wajid na mu kwa magego akisisitiza zaidi mshikamano wa mtu na sunna ya mtume wa iyyakum wa muhdathati umur kisha akawa ni mwenye kutahadharisha yakum na atahadharisheni. kutokamana na muhdathatil umur mambo yenye kuzuliwa katika dini fa inna kullu muhdathatin bid'ah ki, kila kile kinachozuliwa ni ni gheni katika dini hakikuepo wa bid'atin dhalalah na kila kigeni katika dini ni upotofu kila kigeni katika dini ni upotofu heni lali ya kwanza ya kudhihirisha madhabis salaf ku kushikamana naye na msimamo dhidi ya mubtadi na katika hii hadith mtume kushikamana na kuidhihirisha kushikamana na kuidhihirisha na na bid'a katika dini kuzua katika dini ya pili sallallahu fi wa kad qila lahu man hiya ya kala, man? Kala, ma ana wa ashabi Aliulizwa, au alitaja mtume salaalahu wasallam kuhusiana na firka anajia alipoulizwa ni akina nani hawa ya rasulullah akasema ma ana wa sahabi, ni ile kuwa mimi niko ndani yake na sahaba zangu mwenendo ambao niko ndani yake mimi na sahaba zangu hawa ndiyo ambao kuwa, watakuwa ni firkan najia ambao tumeusiwa sote tuji, tujinasibishe nao wa kutekeleza walivyotekeleza dini hii kwa kuifahamu walivyoelewa dini hii ya tatu, wakala waqala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu man kana mustanna falyastanna biman qad mata qala ibn Mas'ud amba njia basi na nafuata njia ya walokufa wanukufa au walofariki biman qad mata wala mabqua walofariki ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam, khairu hadhihi ummah asema hao ni kina nani ni swahaba ti rasulillah wama wa wabara ummuhu wa abaru haqluban na wenyenyo safi wenyenyo nzuri zisizokuwa na na itikadi potofu wa aamaku haa ilman na wenye ilimu nyingi au ilimu ya hakika wa aqlaha takallufan na wenye takalluf chache katika dini au wasiku na takalluf takalluf kulazimisha jambo ambalo kulikuwa halifai kulazimika katika dini kaumun iftarahumullahu li suhbati nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ni kundi au watu ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua kusuhubiana na mtume wake wa dinihi na amewachagua ku eneza na kuisambaza dini yake fata shabahu bi akhlaqihim basi jifananisheni na mienendo yao na tabia zao fahum kanu ala alhuda almustaqim hao walikuwa katika uongofu ambao kwa ni wasawa walikuwa katika uongoofu ambao ni wasawa hapa mtume na ibn mas'ud radhiallahu anhu ametaja kuwa walokufa ni ashabi rasulillah walokufa walokusudiwa ni ashabi rasulillah wengine mchukua hii e, athar kutaka watu waachane na wanachuoni walokuepo hai na washikamane na walokufa Bimana, yani, ataka kugawa kuwavua watu kutokuwa nyuma ya wanachuoni hii ni hatari kubwa sana Watu wana mienendo kama hii ili mbaki yenyeny ni mawindo kwa ahwa na firak potofu. Aulizwa nani ambokuwa mkufa ataja watu ambokuwa wanachuoni ambokuwa wamepita hivi karibuni karne za hivi karibuni. Namni katika wanachuoni lakini Ibn Masudin hakuwacha maneno yake hayana bayana alibainisha biman kadimata hum ashabu rasulillah ni swabatu rasulillah alaihim salaam alaihim ribanullahi alaihim majmu'in na wema ambao kuwa wamekuja baada yao kauli yao itakuwa ni kuchukuliwa au watakuwa ni wenye kuzingatiwa endapo watakuwa ni wenye kuafikiana na sahabati rasulillah ama ambao kuwa, wasema kuwa biman man kad wanachuoni ambao kuwa walishatangulia na wakusudia kuwa hao ambao kuwa wako hai msiwatie ma, maana kabisa hii ni mwenendo hatari ambaye kuwa ana kama hii ambaye anayo anayokauli kama hii ambaye anayo wazo kama hili na msimamo kama huu ni mtu yatakiwa aelimishwe ni mtu yatakiwa aelimishwe. na ujinga wake ni kuwa hakuisoma kauli kamili hilo au pengine ni mtu amesoma kauli kamili ni mtu anayo nam mwenendo potofu ataka kuiasisi alao mwenendo potofu atakakuwa sisi na mara nyingi utawapata nikuwa kuwa watu ambao kwa muwe nyuma ya wanachuoni na ilhali tumewaambiwa fasalu ahladzikri in kuntum lataalamun utawapata wapi na ni watu ambao kwa wako hai katika umma huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala hataacha kuwa kuweka katika umma huu watu ambao kwa dini yake Wakala al-imam ahmad athar nyingine kutokwa al ahmad hasema usulu sunna indana misingi katika misingi ya sunna kwa tusisi, attamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi, sallallahu alayhi wasallama waliktidai bihim watarkil bida ni kushikamana na yale walokuwa ndani yake sahaba tu rasulillah kuwaigiza kuwafuata sahaba tu watarkil bida na kuachana na bida na mkijepusha na bida Hini uh, athari ya tatu nam katika kudihirisha madhhab bisalaf na msimamo wao kutokana na bila <coughs> mtume sala <coughs> salam ameut bainishia msimamo wakadhalika katika uh, hadith mbili na kauli ya ibn mas'ud naini athari kutoka kwa al-imam imam ahli sunna wal jamaa al-imam ahmad rahmatullahi alayhi qala shaykh wa mazala a'imatu sunnah wa ulama'uha jil mbaada ba'da jil yad'una ila ittiba'i salafis salih wal na hawaja acha a'imma wa salaf na aima wa sunnah Wakilingania watu kushikamana au kufuata mwendo wa wema walotangulia mwendo wa masahaba na kuigiza jil mbaada ba'da jil vizazi baada ya vizazi kila anapopatikana mwanachuoni wa sunna katika kizazi hicho katika alama zake ni kuwa awahimiza watu kushikamana na njia ya sahaba za rasulilah sallallahu alaihi wasallama wasuluki tariqihim na akihimiza watu wafuate njia zao wa maabariha ahla sunna yastadilluna ala dinihim wa qaidin bima jaa fi kitabillah na hawajacha bali waendelee alisunna kustadili kwa jambo lao la dini au kwa dini yao kwa kutumia au kwa kila ambacho kwa kimekuja katika Qur'an. Yaani wao dalili ambazo kwa watumia husiana na dini yao yatokana na Qur'an wa bi masaha an rasulillah sallallahu alaihi wasallama na hadith zilizosoehi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Fa ilam yajidu fehima fa bima thabata an-salaf as-salih as wa at wa watabi, at al-ma'ruf anhum al-imama fi kama hawatopata katika Qur'an au katika sunna ya mtume basi kwa maneno ya wema walotangulia masahaba tabi'in na tabi'i na a'imma lakini mwanzo wanza na Qur'an kisha sunna kisha ndio wema ambao kwa wametangulia katika vikundi uh, tatu zilizotangulia na aima aima tudin yani jambo la kidini lazima liwe lina lina athari mna elimi athari yake ilmu kama kuna quran dicho ambacho kwa cha tangulizo au sunna sahiha sunna sahiha au katika hali ya wema walotangulia na maswahaba na tabiin hapo dini ya kamilika. hapo dini na kuwa ndini sahihi kinyume na vikundi potofu sio kitabu wamelirejelea wala si sunna wame lizingatia katika mambo yao kidini na wala si hali ya wema walotangulia utapata ni rai na fikra za watu ambao kuwa ikisoma katika sera zao hawakuwa na mwelekeo mzuri katika dini hawakuwa na mwelekeo mzuri katika dini dini zao zimeasisiwa juu ya fikra na raizi wao qalam katirin fi tafsiri qawlihi taala thumma astawa ala al-arsh asema mwanachoni ibn kathir katika hii aya thumma astawa ala al-arsh na hi sheikh apigia mfano falinna fi hadha maqalat kathira jidan watukusiana na hii aya au kusiana na masala iliyokuja katika hi ay istawa ala al-arsh aiywa wanayo makalaat ra'i nyingi sana leisa hada modi ubastiha hapa hatuwezi Fafanua zaidi wa inma yuslaqu fi hadha almaqam madhhabu as-salaf as-salih lakini ambacho kuwa cha takwa kifuatwe kuhusiana na hi mas'ala ni madhhabu as-salaf s salih al-imam Malik wal-Awza'i wa Thawri wal-Layth ibn Sa'd washafi wa ahmad ibn hanbal wa ishaq wanani alivyotaja niam jinsi ya kuifahamu aya jinsi ya kuifahamu aya mwezimu subhanahu wa ta'ala yuko wapi yuko juu yu. dalili ukataja katika qur'an thumma stawa ala al'arsh niam watu wakaja na maneno mengi kusiana na na hii istiwa nini asema ibn kathir aiywa tukawarejesha kwa ufahamu ya aima wa dinihi masahaba ridhwanullahi alayhim ajma'in hawakuulizia hawakuzungumzia kwa kuwa ilikuwa istiwa kwao ni maalumu, wajua lugha na wafahamu nini ambacho kwa waambiwa lakini kuja kurun baada yao ikaja watu ambao na shubha katika dini wanachuoni wakafanyaje wakawa ni wenye kurejesha na mtafsiri kwa wema katika aima wa dini al-Imam Malik wal-Awza'i na Walid ibn na shafi, na wengineo katika A'imatu Din hii ni mfano wa kurejesha dini yao masalaf kwa njia ya wema waliyotangulia katika Qur'an kama haiko wazi halas wakomeka watoshekana nayo kama haiko wazi warudi kwa, masaha, kwa suna ya mtume ambapo kuyafasiri Qur'an kama haijapatikana waangalie hali ya masahaba رضوان الله au ولقوج بعداؤه المعايمه واو ولكوا مسمامو واو وتفسيري واو ونفهمو واو لikuwa ni vipi hivyo dini ya bakia imesalimika نعم وقال الامام ابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوي دليل وانسجئ الا من واليهم متتفلا عليهم لعل انضم الى او انضم في سلكهم وادخل في عدادهم اسمع عبد العز اللي يشرحها ايوه ا السنه ايوه يطهوي نعم عبد العز الحنفي آه آه كتك كتك وقد احببت Nimependelea an ashrahaha hii kitabu Salikan Tariqah Salaf Ibaratim kwa kufuata njia ya maswahaba uh, as-salaf katika matamshi yao yani nitakuwa natumia matamshi na alfadha alizotumia maswahaba na wema walotangulia katika kusherehesha hii risala wa ansu ja min walihim nitakuwa ni mwenye kufuma aiywa yani nitakuwa nita, nita ni mwenye kuunda maneno na jumla na ibarat na misingi kupitia au kufuata njia yao minwalihim njia yao mtoto filan alaihim na kujinyenyekeza mbele zao kama mtoto mdogo mtajinyenyekeza mbele yao kwa kutumia na ufahamu wao na ilmu alokuwa nayo la'li ummumma fi silkihim Natarajia huenda nikawa ni mwenye kuunganishwa Nao au katika njia zao rahmatullahi alayhi ani yeye atasema kwa anatamia alfaz wale na ufahamu Ya wale huenda na mimi nikawa nika ni nika katika salafu fa swale rhabanullahi wa wa fi idadihim na nikaingizwa katika idadi yao nikahesabika pamoja nao hu ni abul izza alhanafi ambekuwa alikuja katika karne za nyuma baada ya karne takriban karne tasi au thamin aiywa alikuja katika karne za mwisho lakini ana matarajio endapo atafuata atatumia alfadh za wema alotangulia katika Sharhu ya kitabu aiywa uh, al akida atakuwa ameyafikiwa kufuata njia ya wema walotangulia hii ni dalili ya nam ya kufuata na kuigaiza aiyo na kudhihirisha manhaji salafa as-salih na kitabu mtadawila kitabu mashuhur aiyo ala kidah atahawiyya yafunzwa katika madarasa Wakala al-imam az fi mukaddimat kitabihi al-qayyim al-ulu lil ali al-ghafar lasaba uh, katika dalil ni kauli ya al-imam az katika kitabu chake al-ulu lil ali al ghafar khusyanan na ulu wa istiwa ya allah subhanahu wa ta'ala juu ya arsh yak. asema fa inna ah, fa in ahbabta ya abdallah al insaf ayyamja allah kama wataka insaf wadilifu, katika kuhukumu fakif ma'a nususi al qur'an wa sunan basi simama pamoja na ayat za qur'an na sunna simama pamoja nayo. Pomban dhur ma qalahu ashabu wa tabiun. Kisha tizama kadhalika maneno ya masahaba na matabiin. Wataka in tizama katika maneno ya masahaba na tabiin. Wa imat tafsir fi hadhihi ayat. Na tizama katika maneno ya aima wa kitafsiri. katika hizi ayati zinazofungamana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Aima wenye kurejea rejelewa katika tafsiri ya Qur'an. Aiywa. Wama hakawu min bisalaf, natizama maneno yao. nam walivyoelezea madhhab salaf kuhusiana na hizi ayati. Fa imma antan tuqab bilmi, bi imma uwe ni mwenye kuzungumza kwa ilimu, wa imma tasquta bihilm, wa imma unyamaze kwa utulivu na upole. Zungumza kwa ilimu, au nyamaza kwa utulivu na na upole naam yani kuwa kunyamaza kwako kwa wajifahamu kwa nini umenyamaza na kwa kusema kwako kwa wajua, wasema kwa sema kwa elimu hii kadhalika mfano wa ma'ima wa salaf kutaka kufuata na njia ile kuwa ya salama nayo ni kutegemea Qur'an au suna sunna ya mtume na kuwarejelea sahaba na tabi'in katika kufasiri na kufahamu aiyo ان مambo ambayo ku yanafungamana na dini kama vile sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala Qasama Sheikh Abdus Salam faqad ihtaja ahlus sunnah ila bayani idhari madhhab salafis salih alladhina la yashukku ahadin fi annahum ahlus sunnah al ma'rufina biha wa la yashukku ahadun fi annahum ahlus kuibainisha madhhabis salaf ambokuwa hakuna ambaye anashuku wao ndio wao ndiyo, ndiyo ahlus sunnah udhihirishe salaf ambokuwa hapana shaka kuwa ndio wao ndiyo, ndiyo ahlus sunnah alma'rufuna biha ambokuwa wajulikanwa, nayo hiyo sunna. lazima tudhihirishe madhhabi ya wema kwa kuwa ndiyo, wanaojulikana kwa sunnah احتاج الى اظهار ذلك Kuruna بذغت قرون اهل البداوه والخلاف ولحتاج الى Pale مذهبيهpaleilipo ينيعك وكد히ري نني pembe za wapotofu ahlu zayh waldal pembe zao wa zilipoota zikadhihiri hapa ahlu sunna aywa Wakahitajia kubainisha madhhab salaf faqrajat tilka na zikatoka au zikatokeza zile tawafif na firak, firak ya rauna ala الحak, wa kanu ay ashaba hadhihi al firaq yarawna annahum ala al wa annahum al firqa zile firak na vikundi vikawa ni yenye kudhihirika na kujulikana na, na hako mbeleni walikuwa wakijiona kuwa wao ndio wenye haki wao ndio ambokuwa ni firqa tun najia lakini eh, wana chuoni dihirisha na madhhabis salaf hapo ikajulikana walikuwa katika haki na walikuwa wapoteo wastadilluna ala aqwalihim wa madhahibihim bi nususi wa sunnah na katika kudhirisha kwao madhhabis salaf wakawa kana na uh, uh, bi nususi wa sunnah wa kwa qur'an na sunnah walipodhirisha aywa madhhabiaw ya salaf as ikawa tumia Qur'an na Sunna katika hilo. Naam, nikosa maneno yao yote ni qala Allahu, kala Rasulullah. Maneno yao qala Allah qala Rasulullah wakizidi kala Sahaba, aivwa au watataja, kauli ya mnachuo ni kuwa azingatiwa katika dini. Wa yanzilunaha ala ara'ihim. Na aya yani, hizi naam, wanazi teremsha juu ya ra'izao. Yaani hizi ra'iza fikiana na aya wanazi ambatanisha nam jinsi ambavyo kwa zinafanano wa na ha amadallat alayhi bawahirha na kadhalika niwe nyokuzielekeza araiza au ayat fayu amadallat alayhi kwa udhahiri uliokuja nayo ani aya ilivyokuwa dhahir ndivyo ambavyo wao wanachukulia sunna ilivyokuja kwa dhahir imetaja jambo basi hivyo hivyo wanachukulia hawawi na tafsiri ya kikwao Tafsiri kama ilivyokuwa katika firak batiniya zikishia mfano wao ambao wanazo tafsiri tafsir mbili katika kila nusus wanayo tafsiri mbili tafsiri dhahir haiwa udhahiri wa wa maneno na tafsirul batin undani wa wa maneno na undani wa maneno asema kuwa hayo tunayajua sisi aiyo yani viongozi wao wa, tu ndio wenye kujua ama wengineo katika dini katika Uislamu hawajui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haku hako ikadi ni yake ikawa ni ya fulani na fulani tu ndio ambao kwa La, bali ambaye atasoma dini na akafahamu atafunguliwa katika ufahamu wa dini maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala atayafahamu maneno ya mtume wake atakuwa ni mwenye kujafahamu wa yad'una bi Nilikitabu wa yad'una annahum muttabi'una lilkitabi was-sunnah wa daiq wa naam wa yenyopotofu kuwaauni yenyokufuata qur'an na sunnah wa rubama altabasa al'ammatun nas na huenda al'ammatun nas yani watu wengi wakawa ni kukanganyikiwa na jambu la dini lao fahunahtaj alnas ila idhari madhabis salaf wa hapa watu wakahitajia, kudhihirisha madhabis salaf na kuibainisha pindi ahli al watu walidai kuwa wao wako katika haki na wao ndio najia na kadha na kadha ahli wakadhihiri kwa kutumia Qur'an na sunna nam katika ku au kuziunga aiywa zao na wakawa ni wenye kadhalika kutaja vikundi ambavyo kwa nipo kwa ajili kuwa kwa kuwa huenda mambo yakakanganya watu walitha kana ahli alilm min min alaimma harisina ala an yubayinu anna anna hu, ma zakaruhu ma min masail alitqad huwa qawlu man sabaqhum ndipo ahli alilm wakawa wanfupa naam herth yakubainisha kuwa haya ambokuwa tunasema aywa, na haya katika masaili itikadi huwa kaulu man sabaqahu ni kauliya wala watangulia yani yeye yeah, ajisemei maneno hatu, hatoi rai yake na kujitungia kisha asiwe na mustanad sehemu ya kutegemea bali atakuwa ni mwenye kutegemea ima Quran au sunna au atataja maimi ambao kwa litangulia katika ufahamu huo ndipo ilikuja kaulu ayu samulana rijalukum wa jien wanachuoni wenyu ni akina nani ambao kwa mnawategemea katika kauli zenyo. kisha watazamwa hao wanachuoni inkanu min ahli sunna kubila kama ni katika ahli sunna itakubalika kauli hiyo kwa kuwa hawatakusudia wanachuoni wakubwa wa suna, kwenda kinyume na sunna wa inkanu min ghairihiyo ruddah na kama hao wanachuoni ambao kwa wategemewa sio katika ahli sunna raisao na kwaizao ndo zotegemewa basi hiyo kauli itakuwa ni yenye kurejishwa wa kaulu mwa sanbakahum min a'imati salaf min ashabati tabiina wa tabiihim li'ulama annama khala fadhalika laysa huwa min Ili ilijulikane kuwa kitakachotenda kinyume na kauli ya wema walotuangulia sio katika maneno yao wao, wakitaja jambo wataja a'imatu salaf ilijulikane kuwa kaul ambayo kuwa ni kinyume na hiyo sio katika kauli ya wema walotangulia wala min hadihim, wala sio katika mwongozo wao wa innahu min aqwali ahli albidah wala bali ni katika maneno ya ahli albidah na uh, alkhilaf hii me, ni nukuu ameitaja Sheikh kutoka kitabu wasatiyat ahli suna, baina الفراق لم ayumkuja katika lafzi nyingine fa inal ziada ina hay la tuamnu alayhim alfitan walau kuwa hay au hatuamini kusalimikana fitna Aeza kateleza ama wale walisharidhiwa wa na Allah subhana wa ta'ala nima sahaba ha hay haamini bi kama wategemea kauli aywa au mwenendo aywa basi shikamana zaidi na walio ama walikuwa hai aweza kuwa ni mwema lakini hujui ikija fitna itakuwaje atabakia atadhubutu la mpaka atakapokufa katika njia hiyo ndipo itakuwa ni katika ambao wazingatiwa ama bado iko hai msifanye taasub nao msifanye taasub nao na wala Naam. Ataja ashaifa Abul Salam al-Suhaimi. Athalath jawazul intisab ila salaf wa atlaqqub bisalafiyyah. Yajuzu kujinasibisha na salaf. Wa atlaqqub bisalafiyyah na kujiita salaf, salafi. Naam, wa na kujita salaf. Mtu kujinasibisha na kujita njambo kuwa lenajuzu nalishatangulia hili katika mukaddima kule kama nidojokosea asema minal ma'ruf anad'wa ila itiba'i salaf kinajulikana kuwa ulinganizi wa kufuatwa salaf au da'wa ila salafia au ulinganizi wa salafia inma hiya da'watun ila alislam alhaq ni ulinganizi kwa uislamu wa haqi wa ila sunna almahda na ulinganizi katika sunna siyo kingine cho wadawa tunila ila ila al-islam kama unzila ala nabi sallallahu alayhi wasallam na niulenganizi watu kurejea katika uislamu kama ilivyo alivyotamshiwa mtume sallallahu s... alayhi wasallam wa talaqahu anhu ashabahu al-kiram radwanullahi alayhim na katika uislamu ambokuwa walioipokea maswahaba kutoka kwake kwa mtume falashaka ana hadhi ad-da'wa da'wa, dawa haqqa wal-intisabu ilayha haqqa hapana shaka kuwa ni dawa da wa salafia ni dawa ya haki na kujinasibisha nayo ni haki yastahiqi na mtu ajinasibishe nayo hii ni mukaddima ilitangulia aiywa ambapo ndani yake kuna dawa salafia nini aiywa na taarifu dawa na juhudi wa ulama nam kisha sema wa katakana li aimmat alislam min ahli sunna al-athar al-kabir fi dawa ila islam aima wa sunna au imama lislam aiywa miongoni mwa alsunna walikuwa na juhudi kubwa katika kulingania watu katika, katika sunna wal'auda ila tariqi salaf wa manhajihim na kutaka kuwarijisha watu katika njia ya salaf waliktidaa bihim na kadhalika walijibidisha katika kuwaigiza au watu waigize wanatangulia wa min haula'i imama na miongoni mwao katika hao imama wenye juhudi kubwa ya dawa ني امام اهل السنه والجماعه الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه والإمام ابو بكر محمد بن اسحك بن خزيمه والامام ابو بكر محمد بن حسين الاجري والإمام ابو عبد الله ابن بطه الاكبري والامام ابو القاسم اسماعيل بن محمد الاصبهاني هاون ketika ma'im walokuja aywa ketika karne zilzo futliya tabi'in na matabi tabiin. Tuma Sheikhul Islam kisha akaja aywa, aywa? Nani? Ah. Jina ah. Abla basa. Aywa. Aywa, Sheik اه عبد الحليم اه ايوه محمد اه اه أيوة. التيميه ايوه أه. <متصفيق> ايوه ابو الحليم ابن عبد السلام ايوه ابن احمد كيشا نسابك الى التيميه تيميه نيانيكي ني ميانيا ني. ني ني. امناسبشوا ني ني ني. الحليم ابن عبد السلام watalimithi al-Imam Ibnul al Qayyim, aiywa Abu Bakar Az-Zura'i, aiywa, thumma Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab wa imam ad-da'wah min baadihi. wote walikuwa na athari kubwa katika kulingania watu kurejea katika dini sahihi kama ilivyokuwa katika <coughs> zama za Mtume, mima adda ila dhuhuri ittijahi salafi. Ala marri tarikh da'wah ilopelekea kudhihiri itijahu salafi, aiywa. Mwenendo wa kisalafi katika tarehe katika zama tofauti tofauti kwani hawa wamekuja katika zama na karne tofauti tofauti Yastaki ususu dinihi wa akidatihi mkitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam dawa ambayo ilikuwa ikinywesha misingi yake na akida yake kutokamana na Quran na sunnati rasulullah wasirati salafis salih min tabiin na sira ya wema wana tangulia da'a ilikuwa ikinyesho ikinyoshwa eh, aiyo misingi na Quran na sunna na mwenendo wa wema wana tangulia wattabiina lahum min ahli thalata, al laha na yqawim kulli yakhruj an -usus. na kadhalika ilikuwa nye -nye, kukabiliana kupambana na kila fikra na kila mawimbi hayo potofu ambazo kwa iko kinyume na, na dawa hiyo au ilo kinyume na dini ya haki ikawa daawa kuwa hao maaima, wakilingania na watu wafuatie, na inawaoresha watu katika Qur'an na sunna kwa kuwa ndicho msingi yake na firka yoyote kutofu wana wanakabiliana nayo kubainisha upotofu wao na, na ukweli amboku uko the idha uri fadhalika haya yote yametangulia katika mukaddima kule idha uri fadhalika haya yakijulikana fan'udu ila al'unwan tuarudia katika unwan jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bisalafia yakulu sheikhul islam timimi asema sheikhul islam baada ya hayo yashabainika la aiba ala man abhara madhab salaf hakuna aibu kwa mwenye kudhihirisha madhab as-salaf wantasaba ilehi na akajinasibisha nayo wataza ilehi na akawa ni mwenye kujifakhiri nayo tu hakuna aibu bali yajibu kabula dhalika mina bali yawajibika bali ni wajibu kukubali hilo kutoka kwake ambaye atasema kwa yeni salafi na kadhihirisha hilo nun yatakiwa ikubalike kutoka kwake Faina ina madhhabe salafi la yakunu illa hakan kwani njia ya salafu sale sio illa haqi ambaye hali yake itakuwa ni kama vile wema wanotangulia katika dini na akasema akaulizwa kwa nini wao wafanye vile akasema mimi aiywa nafuata wema wanotangulia hii ni mwenendo wa wema wanotangulia mimi ni salafi katika hayo ambapo kuna nafanya yatakiwa ikubaliwe kutoka kwake yatakiwa يكبليبه كتوكواط يعني اثر يا كwanza اثر يا بيلي وقال الصمعاني في الانتساب السلفي بفتح السين واللام وفي اخرها الفاء هذه النسبة إلى السلف اسمع هذي تم كو السلفي نعم ان نسبه يا يا سلف يا النسبة يا النسبة وان مذاهبهم الا ما سمعت منهم na mtu kufuata madhhabio yao kama ulivyosikia kutoka kwao hi ndo maana ya salafi aiyo maneno daiki jidan katika kubainisha nini usalafia aiyo ni hadi nisba ila salaf ni kujinasibisha na walotangulia salaf almutaqaddimin wa madhahibihim na kufuata madhhab na mwendo wao alama sami'ta minhum kama ulivyosikia au ulivyosikia kutoka kwao ulivyopokea kutoka kwao Hindo, ndo salafia waqala ibnu al-athir akba kalam as-sam'ani as bihi jamaa asema ibnu athir aiywa baada ya maneno ya Alimamu imamu mudhafir muzaffar sam'ani wa urifa bihi jamaa na walijulikana jamaa kwa kujinasibisha na salafi fulan as-salafi abtuahir as-salafi fulan as-salafi na jamaa katika wanachuoni waatla kashia kwa islam ibn taimiyah laqab salafia fi baadhi musannafatihi ala ulaika alladheena qalu biqawli salaf na sheikh al katika risala yake au baadhi ya vitabu yake aliwataja wanachuoni ambao walizungumza kusiana na sifa za allah subhanahu wa ta'ala na akawataja kuwa hawa ni masalafi akawanasibisha na wale, uh, wema ni masahaba akawanasibisha kwa kuwa maneno yao yajafikiana na na wale walotangulia 6 atiria 3 waqala dhahbi rahimahullahu fisir asema mwanachooni dhahbi faladhi yahtaju ilayhil hafidh an yakuna taqiyan zakiyan ila an qala salafiyan katika kubainisha aiywa hafidh ninani hafidh mtu Uh, kupewa hili uh, sifa kuwa ni hafid, asema, hafidh asema yahtaju alhafidh an yakuna ahitajiw awe ni mtu ayu mchaji mungu ayo yani yuko katika njia ya sawa katika dini zakiyan na awe ni mtu mwerevu ana akili akataja jumla ya sifa mpaka akasema salafiyan atakiwa awe ni mtu salafi Yaani mwenendo wake katika dini kama vile walotangulia au anajinasibisha na walotangulia katika mambo yake ya kidini. Hapa alimamu dhahabi aiywa, ameongeza katika sifa ya mtu kuwa hafidh akatumia hili tamko salafia. Kwa hivyo ni jambo ambalo lilikuwa baina ya wanachuoni. Wakala rahimahullahu fi siyar, lanne au shayd wanne. Asema Adh-Dhahabi katika siyar علي الدارقطني رحمه الله اسمعوا من اخواني الامام الدارقطني لم يدخل الرجل ابدا في علم الكلام ولا الجدال حكواي كينجى انت ايوه ketika الكلام ومجادلا ايوه ولا فاض في ذلك ولا حكجي انزك اجشغلشنا مجدلا نا علم الكلام علم الكلام ني فلسفه امهوني ivyo sehemu kunayo Qur'an na Sunna mtu akaiacha akatumia akili yake kutaka na kufahamu na kuiendesha dini hakuwahi mtu kufanya hayo yote bal kana salafian ila huyu ni salafi ye ndiye ambaye haingizi akili yake na kichwa chake ambako kwa sipa akili kutiwa bali ni mtu kusalimu amri ilivyokuja katika Qur'an ilivyokuja katika Sunna akatumia tamko au kumsifu mtu aliyokuwa hali hii kwa hakujihusisha na hayo ni mtu ambayeikuwa ni salafi ni mtu ambayeikuwa ni salafi jidal hapa mpaka kusuliwa? nipi jidali kusiana na jambo ambalo uko liko wazi Qur'an na Sunna ishapitisha kauli. Ishakata kauli, la usishugulishwe naye. Akwambie ujui jidal, akwambie kasome jidal, akwambie na nini? Njoo ujadiliane hasha, madam Qur'an ishapitisha. Sunna iko wazi katika masuala hilo. La salafus saleh hawafungui milango hiyo ya kupoteza wakati mlango wa kueneza upotofu. Naam huku ni kuipatia upotofu, aiyo e, makana yani sehemu hawa kwa kufungua mlango huo waipuu zilia na wacha. wala hawakubali bali mpokeo imekuja baadhi ya ma'ima walikuwa na kitu wa kujadiliana Atakatana na bali atajieka mbali sana naisemwe kuwa naam hajui kujadiliana hata kujadiliana ameogopa na nini si aibu hilo wewe fuata njia ya wema rotangulia hai imetokea zamani na leo bado yatokea aiywa alsheikh bin baz rahmatullah alayhi mufti wa oman mm, aiywa ahmed khalil walikutana walikuta katika msimu miongoni mwa misimu mamisimu, na kadha aiywa akamkaribisha huyu aniyo, Ahmad khalil mufti wa oman akamwambia husiana na akamuuliza kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibn Baz akamwambia nini? Aiyo Maibadi na Khawarij na Mu'tazila na kadha akataja wote ni wapotofu katika hili mas'ala na liko wazi katika Qur'an na Sunna na Aisha akamwambia kama ndivyo basi tufanye mjadala. Aiyo tubainishe. Naam. Na akaika masharti. Aiyo ifanyike wapi? Maka. Kwenye mji mtukufu na viombo vya habari vya mamlaka zihudhurie zinukuu aio zinakili mjadala baina yangu na wewe kuhusiana na hili masala na watu washuhudie ili tufanyeje tumalize huu mzozo ambao ulikuepo <coughs> shega akamwambia albatul la yunshar albatil la yunshar Huku ni kueneza batil masuala ishafitishwa na Qur'an Nacho kumfungulia mlango ya mjadala. Akasema hatujadiliani. Akakata. Aiyo. Buyu akarudi kwao. Aiyo akafanya kikao. Akasema nilimwambia katika wanachuoni chuo ni wakubwa wa, wa sunna kadha wakadha. Aiyo. Tuzungumzie hili masala akaogopa Akakata. La. Amefuata njia wem walotangulia. Batu la haipewi. Haipewi nafasi kabisa. Maada masalim bainika. Usimwangalie nani atakayesema. Ibn Baz rahmatullahi alayhi mwanachuoni la ukijadiliana itamshinda hilo hali tamshinda lakini ni atiba ni kufuata wem aliotangulia hawakufanya hilo usifungue wewe mlango huo tafungua mlango wa, wa, wa sharia ona majibu yake alisema al batil la insha batil hii si mjadala ni kueneza batil Allahu akbar rahmatullahi alayhim kuntu asema sheikh وفي عصرنا الحاضر نعم وفي عصرنا الحاضر اسيما الشيخ عبد السلام ان كاتيكا زمازتو هذي هذه النسبه وهذه اللقب علماء افاضل ونشوني Wabora. ومتumia هذي النسبه سلفيه عرفوا بالتمسك بالسنه والذبب عنها نعم ولا مبقوا اجلكانا kwa خشكامانا na السنه نك تتيعه السنه wameitumia hili tamko ka Sheikh المعلم Rahman Al Muallimi في ta'ala fi إلى aqaid ila tasihil aqaid kama vile Sheikh Abdul Rahman aiywa al muallimi katika kitabu chake al aqaid ila tassihil, al aqaid al the huh? rahmatullahi alayhi katika wanachuoni katika zama hizi Al-Fariqi rahimatullah alayhi katika ayo mwaka 1368 ye alikuwa ni katika fuqaha ayo fukaha, anayu, maneno ayo mazuri kumsifu كوشيخ ايوه عبد الرحمن المعلم ابن يحيى اليمني ايوه اتوكا اتوكا يمن الكلوني ولكن اليشي سعوديه ketika zaman za Sheikh Abdul Rahman Abdullah Al-Karawi ايوه na Sheikh Abdul Rahman Al-Saidi yani karibu akram na ni Ahmad Shakir ye kama vile Ahmad Shakir ketika Anayo kitabu kizuri sana. Aiywa katika kumradi mmoja wa watu wapotofu, aiywa Al-Kauthari. mtu amesumbua sana watu. Mtu amesoma, aiywa na nipotofu. mpotofu mpotofu, aiywa bodania atasumbua kiasi gani? Alikuwa akisumbua sana. Aiywa akasimama Sheikh kum kumjibu batil zake ndio ikawa mwisho wake. Aiyo kama kam kabisa mtu alikuwa kesumbua sana wallahi mstani anazo fitabu muhimu sana asha kabrahman almuallimi ajili kana baina ya wanaochoni na wanafunzi Aywa, ambao katika marahili za juu ukipata risala husia kuwa kwa imeandika ayo usiliache asha kabrahman almuallimi inkuja sasa hivi ya رسائل ايوه تقريبا مجلد 20 ايوه كتاب 440 amebobea katika funi zote naio rahmatullahi alayka katika fikihuko walillah alhamdulillah niema aywa katika hadith hadith wala haraj aywa alikuwa ujuba rahimakallah shekha alsheikh ahmed shakir alikuwa kistajabu naye katika katika hadith aywa katika عليه ان اتumia تمكو ايوه السلف في كتابك الا قيد للتصحيح الا قيد وشيك الامام وشيك الامام العالم القدوة عبد العزيز بن الله بن باز رحمه, رحمة الله عليه او الله في رسالته تنبيهات هامه لما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل نعم الشيخ بن باز كذلك ketika كمجيب ايوه الصابوني ketika كتابه الذي يظن اذا <سؤال> الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد أبن، العزيز رحمه الله عليه ابن باز اكا امتجيا نحتاجه ايوه السلف فلان وفلان السلف اسمه كذا فلان السلف ايوه يعني كبينيش ايوه ولا تانغوليا والكو ذيديا كنيومه نا قول امكوا واسمك خصيصا على الله سبحانه وتعالى وقال في الشيخ عبد العزيز رحمه الله هذا سؤال ما تقول في من تسمس بالسلف والاثر هل هي تزكيه Alaulizo hili swali Ash-Shaikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kusiana na mtu ambaye kuwa salafi au atari hali ya tazkia je kujitakasa je ni rahimahullah Ida kana soadikan, atariyun au la basa iwapo ni mkweli iwapo ni mkweli yani hali yake yakidini ajitahidi ifanani na vile walivyokuwa wema walio iwapo ni mkweli katika hilo basi la ba asabi dhalika hamna ubaya wote mta kama kana salaf yakulun kama vile masalafi wema walio tangulia akisema fulan salafiy fulani aiywa salafi fulan atari ta asema kuwa talabud daminha ni sifa ambayo kwa la budda aywa? kama kweli mtu yuko katika usawa basi ni sifa aywa, na apewe tan wajiba, aywa. ni tazkiya ya wajib na mtu a, hii katika muhadhara dunwan muslim wa sheikh alalim al muhammad nasruddin al albani rahimahullah fi kitabi fanya wa mukadimatihi li sharh al wa kitabu atawassul yote antaja aywa na kuwanasibisha na wema katika aywa na salaf wa al bin fawzan al fawzan kama fi al ajiba al mufida na shaykh al allah aywa katika ajiba al mufida suila ma al salafiyya aliulizwa nini salafiyya وهل يجب سلوك منهجها وتمسك بها نجن واجب كفواتا ن نكش كامنا من المنند فقال اكجيب السلفيه هي السير الا من اجس من الصحابه والتابعين والقرون المفضله في العقيده والفهم والسلوك السلفيه نكفواتا نيه ايوه يا صحابهنا تابعين والقرون المفضله ketika عقيده walfahami na kufahamu dini wa suluk na ibada ni kufuata wale katika akida na kufahamu dini na ibada wajib al muslimi suluk hadal manhaj na ni wajib kwa mtu muislamu kufuata njia hiyo ya wema wanotangulia kisha akasema wa minha ula aydan aiywa na katika hao kadhalika alsheikh alfadil علي بن ناصر الفقي في كتابه الفتح المبين برد على نقد عبد الله الغماري ايو للكتاب الاربعين كذلك ولتميه هلي تمكو سلافي ان هي نسبه ني الشيخ ناصر آآ آآ آآ الشيخ علي ناصر علي بن ناصر اي فقيه رحمه حفظه الله بعد يوبو نعم حي ني ketika ما الشيخ امبوكو ومتميه هلي كلمه نمنا وامي Wameshajiisha wa, wa, wa eh katika kutumika hili kalima kwa sharti kuwa mtu ni mkweli ka, katika kudai salafia asema sheikh fahao lay afadil min ahli alilm wa ghayrihim hawa wema nam katika wanachuoni na wengineo lam yarau ba'san fi itlaqi laqab salafi hawajaona ha ubaya wote wa kutumika jina salafi au salafia au salafiyin nam hawa jaona ubayo wote hajaona ubayo wote wana al bidhalika na maqsudio ya hilo ni huwa mansara ala manhaj as-salaf wa na kuwa maksudio ya hili jina ni yule ambaye kwafuata njia ya wema walio tangulia waqad adda ba'dhu al-kuttab al-muhaddithina mimman kataba fi al-madahib kunao baadhi ya kuttab waandishi almuhaddathin ambao ni wachanga kita katika elimu wamfanyaje wale ambao wameandika ayuwa, katika madhehebu za alislamia madhhabu lislamia yani wameandika vitabu katika madhahi yani kitabu waandishi hawaisabii hawe kwani wanachuoni kuna watu ambao kwa doktorana kadha aywa watu wakadhania kuwa ni mwanachuoni, la hadha kاتب huni muandishi bahith ni mtu yeye ajue kufanya bahith ndiyo walakin jeni alim hilo watu watakiwa watanbaha manake lawhi lilasaf bali wanafunzi hawajui kutofautisha baina mwana na na mtu mzungumzaji mtu muandishi aiywa atakujia na risala yote ona shekha anasema kadha Mada imandikwa ni risala, kitabu mchala kubwa vile. Aiyo, safu 500 au zaidi ya 1000. Sheikh anasema kadha ashamnyanyue ni shekhi na kuzingatiwa. La hasha. Au mtu basta mpanda juu ya mimbaraka toa hutba, na kadha, aiyo muhadara asha kuwa la. Tofauti baina ya alim na hao ambokuwa wajifananisha. Na hili Sheikh Muhammad bin ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ameniitaja katika risala ا بين العلماء ومن تشبه بهم رساله ها ايوه ايوه اصوله سته تقريبا السادس الفرق بين العلماء ومن تشبه بهم tofauti baina katika misingi ambokuo atakiwa watu wajue katika misingi ya dini hii muhimu mtu ajue mwanachuoni na ambaye kuwa ajifananisha na mwanachuoni walaisaminhum na wala sio katika wanachuoni msiba imetufikia kwa kuwa watu wamechukua dini kutokamana na watu ambao si wanachuoni kwa nini kwa kuwa hawajeweza kutofautisha baina nani mwanachuona mwanachuoni asiyekuwa mwanachuoni wote tukaona kuwa wamevava zaidi moja kalasi ni wanachuoni na ndiyo hali ambokuwa jamii nyingi ya Kiislamu imedhurika kutokamana na hali hii kwa kuwa kila mmoja kwao ni mwanachuoni hasa huu asema hivi na ninyi mseme hivi aiywa hasa nani tumfuate aslan ni mwanachuoni mpaka mseme mwanachuoni wallah nustaana imekuwa ni bala. ikawa kauli yake yazingatiwa na kadha na il hali yake siyo sio mwanachuoni rudi kwa mwanachuoni waulize mwanachuoni ni nani jeu huyu fulani ambekuwa yuwafunza huyu fulani ambekuwa aiywa amedhihiri katika saha ni mwanachuoni tuambiwa mbona katika ma, mambo ya utabibu na kadha tuwarudia tukauliza huyo fulani ambekuwa yotibu katika ile hospitali ni, ni daktari kweli hutajipeleka kule lakini sisi dini yetu hakuna darasa imejaa wanafunzi kala Ni choni wa msikiti fulani yule nenda kamulize. ulize masala ya ndoa masala ya biashara <laughs> wa wa na kadha nenda kama ulize kuna vijana hapo wajiita masalafi kama ulize hebu ikaleta balaa katika jamii wallahu asta'an wa wa kama na utahadithi na a aima walakin wanayo sifa mobileen tuaib ni wapotofu hiyo wapoteza ambao kwa hiyo ni wapotofu waulizwa nao ni wapotofu wakawa ni wenye kupotosha na kupotea namu wakawa wanaopoteza watu kwa majibu yao na ilhali wao ni wapotofu wallahu mustaan asema shekhu kusiana na baadhi ya waandishi katika rasa'il zaw aywa atba'an liman sabaqhum min al asema As kuwa waqad adda'a ba'dhu al-kuttab al kataba ال atba'an liman minal kuwa salafiyyin wa fuasi wa akasema kuwa urifat ism Nikikuni, kili na jinahili ayo tamayaza bihadha alism kamohammad abi zahra wa mustafa shaqah wa Muhammad bin said albuti wa waandishi kama hawa aywa nani Muhammad abi zahra aywa au Zuhra, na mustafa shaqah na Muhammad said buti aywa wa urifatu wa kuwa ni kundi ambao katika fikundi, ilojulikana na jina hilo kama ilivyojulikana ikhwan kama ilivyojulikana tabli kama ilivyojulikana kadha wa kadha wakadhalika hivi katika vikundi nam ambokuo jina lao ni kadha na ila hali hii ni uislamu Hii ni uislamu nam wallahu astan asma waqad ashara ila tatawur atarihi limasirat hadhihi tu'ifa katika vitabu vyao wametaja jinsi aiywa hikiundi ilivyop ilivyopanda katika daraja kaniwa hatua baada ya hatua wa anna ha imtidadun li madrasati ahmad ibn hanbal wakasema kuwa hii maendeleo au kiendelezi cha madrasa imam ahmad bin hanbal hii madrasa nienda ndio alianzisha ya watu masalafi watajadada ala ahd ibn taimia ikafifia kisha ikaja ika fanywa upya katika zama za ibn taimia walimam Muhammad ibn Abd al-Wahhab na katika zama za Muhammad ibn Abd Wazaamu wahhab wazae muana salafiyin wao ndio walioaslaka nafsi madaa laqabu na, mada na wakadai katika maandishi yao kuwa salafiyin hawa ndio walijita kwa jina hilo yaani jina wao wenyewe walibuni na wakajita baadhi ya kutab hii ni tfahamu kutoka mana na hili aiyo kuwa kila kitabu au si kila risala ukakichukua ukakisoma Mengine utasoma ukashindwa kujinasua ukashindwa kujinasua Ukajipata ndani ukafahamu kama nilivyofahamu hawa. na wana maneno ya kupanga wana mpangilio uone amewaita kutabu yani wana ufundi wa kuandika na wao mapenda kusoma nenda kasome lugha na kadha ufasaha ukasoma ukawa, ufahamu wako ndivyo nilivyofahamu au ukapotea. wallahi mustaan <coughs> waminoo man yao man yaudu almadhhab salafi marhala zamaniya la madhhab islami na wengine katika hao waandishi waizingatia usalafi ni marhala zamania. ni kipindi aiywa cha wakati ni katika vipindi aiywa ambazo kwa uh, watu wampitia la madhhab islami sio madhhab ya islam bali hizi ni zama za masalafi aiywa hii ni fatra ambayo kwa kitu fulani kimezuka chaitwa salafi ni la kiwakati na wala sio sio uislamu kabisa kadaktori Muhammad Said Ramadan al-Bouti kama huyu daktori aiywa al-Bouti sheikh wasawa anna du'at al humu hadha lakab uh, du'at ambao kwa walingania watu wa katika njia ya salafus sale sawia isemwa kwa ni wao ndao ambokuwa wamejita jina hilo am atlaqahum alayhin atlaqahu alayhim ghayruhu au wengineo ndo wamewapatia jina hilo aivwa tuma urifu bihi kisha wakawa ni wenye kujulikana kwa hili jina la salafia fa inahu lam yuraf min min al-a'imma al min ahli sunna au man tabi'ahum ala manhajihim ila asrinal habir man ankara alayhim dhalika haye wajudi likana aiywa na aima walotangulia mpaka wale huu yeyote ambaye kuwa, amelikanusha jambo hilo sawia isemwe kuwa ni wao wamejiita majina jina hili au wameitwa aiywa jina hili naosukua wao haijapatikana yeyote katika maaima kupinga hilo ambao wamapatikana wapinga hilo ni watu ambao wanpingana hawzingatiwi hawana sehemu mm -hmm. aw itarad ala islaqi hadha wala hajabatkana yote katika unachuo nyenye kuzingatiwa amekuwa ni mwenye kufanya itiradh kufanya mapingamizi kuhusiana na jina hili wa ma yuqalu fi jawazi al talaqqub wala intisabu ilayhi na kocha che ambacho aiywa kujuzu kusemwa husiana na hili jina aiywa kuwa hili ni tamko istilah ni msamiati ulo ulotumika wala mushahata fil istilah na wala hamna nam, kufanya mushaha katika istilah yaani kufungamanisha jina na jambo fulani tu nam na wala kitu kingine hakiwezi kutumika jina hilo yaani maana asema, aiywa hili hakuna mushaha katika istilah hi dini au ambao jinasibisha na hii dini sasa hiyo huitwa ahli sunna nam si maana yake kuwa jina lingine haifai wa kujita. la mushahafil istila uweza kujiita jina lingine alhasul ni hakika alhaqa'iq nam alibra bilhaqa'iq nam asema thumma innal ibra hiya bilhaqa'iq wal ma'ani nam kinachozingatiwa ni uhakika na maana halisi ya kitu walaysa bilalfaz na Aiyo matamshi tu na majina tu. Wakatqadama minal ma'ani ma, ma ala anna al-maqsud huwa mansara sarah al-manhaj as-salaf as-salih wa kuwa salafia au salafiyun ni wataambokuwa wenye kufuata manhaj as-salaf na, na kufuata njia yao. Fala yakun hunaka adna farqin bayna at-tasmi salafia au bi ahli sunnah kama taqadama. Hata hakuna tofauti hata tafauti ndogo. Aiyo katia jina na jina ahli sunna wal bali hili ni katika majina ya watu wa moja Kwa hivyo katika hii kigawanyo ayo, Chatatu chotatu ametaja kujuzu kujinasibisha na salaf au kujiita aiywa salafi. Ayo, nakataja kataja uh, athar za wanachuoni walotangulia katika kuitumia jina hili. Walotangulia na wazee hizi. Kisha akajibu kuhusiana na madai ya baadhi ya waandishi kuwa wamepinga na hii nisba na hili jina na kupinga kwao haina msingi wote bali ni kutokamana na ufahamu potofu. yasema Sheikh Abdul Salam bin Salim al-Sahimi ذكر بعض الادله الداله على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم ههى بعده يكتجى كجوانب كلش تطغليا نم كجوزو كنسبيشا هل هى تادج دليل هي هى ذكر بعض Ulazima nam wa kulazimiana na mwenendo wao hapa taja adilla ala ta'ala sabila man anaba Allah جلال ابتداء السبيل من حده للوجوب واتبع هذا فعل الامر هيني فعل الامر جنب اللزم والطبي قال امامي كنا قايم بعد ذكر هذه الايه وكل من الصحابه منيب الى الله تعالى ويجب اتباع سبيلي وقولي واعتقاداتي من أكبر سبيلي وخضرنا الله عز وجل لمخالفه سبيلي وتوعد سبحانه مخالفهم جهنم اه فقال تعالى ومن يشرك بك رسولا بعد ما اتفى له الهداه التالي غير سبيل المؤمنين قل له ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا قول الامام ابن القيم يتغوليا في مقدمه كله نفسهمين ايوه كش اكتاجه وتوعد سبحانه ومخالفهم بجحنم فقال ومن يشاقق الرسول من بعد hi ayah ya pili ya pili pale Mwenzi Mungu subahana wa ta Ta'ala alipokuwakemea na kuwatahadharisha watakaoenda kinyume kwa hivyo hii dalili nyingine ambapo kuna tahdhiru mukhalafa idhani yafahamika ujubul muwafaka sivyo kama tumetahadharishwa kwenda kinyume bimana maana tuende unyo kwa unyo nao hii ni dalili ya pili naam صادق الأولون الاولون من محاربين والانصار الذين تبعوهم باحسان رب الله وعن رضوان وعد لهم جنات متدري تحتها الانهار قالبينا فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وكما انه توعد من تبع غير سبيلهم بعذاب جهنم فقد وعد فقد وعد متبع سبيلهم للجنه والرضوان ايوه هين دليله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ايه سوره توبه هبه الله سبحانه وتعالى امتجه ايوه فضلنا مما انبقوا اموا انداليا وموا نتغليا ناتكفطجوا فضل لاي شيء وبوره لاي شيء Ndam, unyakili, unaona lazima niende. Unaona lazima wa kuendea. Ndam, hii ni dalili ya tatu, kutajwa fadla, kuna maanisha kuna ashiria kuwa yatakiwa watu wakimbilie fadla hiyo. minkum fa bi sunnati متى تقولها فراش الدين من بها وعض عليها بالمواثيق ويياكم محدثات الامور وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال كل بدعه اه هندي دليل يا يني كما نرسله نابو متى صلى وسلم ايوه يامرش فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي na usieni mshikamani na mwenendo wangu njia yangu na njia ya ulafaqar rashidin almahdiin baada yangu hii ni dalili ya wazi ya kuwajibika kufuata njia ya wema walio sallallahu alayhi nasi hii dalili ya ya tano nasi thumma thumma ya لونهم kataka dthumaju aqwamun ayu tasbiqu shahadat tahdim ayu yamina wa akataja sifa za watu aywa baada ya karnizi bora maana kine wajibu vipi wajibu uh, wa kufuata Ayywa. Naam, Mubarak Karim. vipi hapa dalili ya wajibu wa kufuata? Khairun Aina Aiyo. Walipokuwa wema na wanayo matendo iliwafanya kuwa wema. Aiyo, si tu kupatikana kule. Kunayo mambo ambayo iliwafanya wao wema, basi hatakiwa na sisi tufanye matendo kama waliyotenda ili na sisi tuwe tuwe wema. Ni ndo waje bilaa. Aha. Na msila mambo aliboji. Aha. Ah. Kamba kwa kutalia kwao. He. Inesha sawa na haya. Aiyo. na hadi Kule Khay, Ni dalili kuwa kama vile Mwezingu alivyotangulia katika ile aya, ndalikuwa tutotakiwa tu wafuate katika ile wema na katika aya waladhina nukta hapo ndambo yunganisha na wale ambao kwa katika wema huo ayo radhi Allahu sallallahu wa fi ma ana wa ma kama fayakuna A, dalili ya sita ayo alipotaja firqan najia wataka ukoka ana, na moto ma ana alyawma wa sahabi wataka katika yale nilokuwa mimi ndani yake na sahaba zangu wataka ukoka mtu akishjua kuwa kuna wataka ukoka basi anawajibika ajiunge nao katika katika mambo ambayo waliyafanya mpaka wakawa ni wenye kuokoka nam, hmm. Kati hmm. Ittariu, tatariu, nam. Hii ni Abdullah wala kufitu athari ya ibn Mas'ud in ittabi'u wala tabtadiu fuwateni na wala msizue Fakat kufitu mshatoshelizwa katika dini mambo dini mshatoshelizwa na kauli yako ko wazi katika kuwajibisha nam watu wawe ni wenye kufuata hmm na wala nabtali, wala nabtali, wala nabtali, wala athar kadhalika atar nyingine kutoka kwa ibn mas'ud inna naktadi wala nbtadi sisi ni wenye kuwaiga na wala si wenye kuzua katika dini wana tabi wala nbtadi na sisi na ni wenye kufuata na si wenye kuzua wala nadhilla wala nadhilla ma tamasakna bil athar na utawaye potea madhal na Njia na atariya walotangulia hii tubainishia kuwa au ya tu na mmetubainishia wajibu wa kufuata maana tusipofuata tutafanyaje tutapotea Nam fa inna 'ala 'ala وسننه ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشيه الله فتمسح النار ابدا والا اقتصادا في kufuata sunna na mwenendo wa ayma wa عليكم na والسنه نوصيني na njia ya ولاد vita na sunna na mwenendo wa mtume Faina ina min abdin ala sabili wasunna haitopatikana mtu yuko katika sabili haitopatikana mwenye kuabudu aiywa kwa njia ya wema walotangulia aiywa zakara arrahman ni mwenye kumtaja arrahman allah subhanahu wa ta'ala fa fawadat ainahum ni mwenye kutokwa na machozi min khashyati llah na ya Allah subhanahu wa ta'ala fa tamassahu an-nar abada moto kawana wa yakungusa haitopatikana mtu mwenye kuabudu katika njia wem walotangulia akawa ni mwenye kulia katika kuabudu kwake aiyoo akamtaja Allah mpaka akawa ni mwenye kulia kuwa moto utampata wa inaktiswadam fi sunna khairun na mtu kujilazimisha na sunna peke yake kukomea katika sunna peke yake ni bora kuliko nam kukitirisha katika bid'ah naam kujitahidi katika, katika mambo ambayo kwa nia ni ni sunna chache eywa, bora kuliko bid'a nyingi ambapo mtu ajitahidi ndani yake kadhalika ni atari ya, ya, ya kumi katika wajibu kufuata suna na wema lolotangulia ya abu aliya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 sallafaka swali sallafaka sallafaka swali fa innahu yasabuka ma wasaahu nam 11 katika athar ya Imam al-Abil Amr lawzai isbir nafsaqa ala sunnah subirisha nafsi yako katika sunnah wa kayfa haythu waqafa nasimama na ukome waliko waliko simama aywa wali wali yani wa qul sema kwa waliyasema Wakufa amma kafu anhum na nyamaza nam juu ya yale walionyamazia usivuke wasluk sabila salafa kaswali nafuata njia ya walikumsalawa nafuata njia ya salafa kaswali wema walokutangulia wewe nam fa ina kama wasi ya kutosha kilichowatoshea nam kinakutosheleza katika dini yale yaliyo watoshileza usitafute kingine kinginecho. nam kauli yake kadhalika wazi katika وحيمز كفواتا نيه وما وقالا عليك باثار من سلف ولا رفطك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوا لك القول هي. قول عظيم ايوه اسمع عبد الله الزي الله عليه عليك باثار من سلف نكوسيا كو اثاري يا ولو تانغوليا شكامانا منين رفضك الناس حتى كما watu wataku watakutenga watakotupilia mbali usijali wa iyyaka wa ara rijal lanakutahadharisha kutokamana na raizi za watu katika dini wa in zakhrafu lakal hata kama watakupambia kauli yao Na tahadharisha nayo shiwe na ilivyokuwa uwema walotangulia mm. wa sunna mindana, kana ali ashabu wa tarkil bidah eh hiliya kauli ya au atar ya 13 kauli ya imamu ahmad naime tangulia Usulu us-sunna indana msingi au msingi wa sunna tunayo ya kwanza atamasukubima kana ali ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliktidai bihi ni kushikamana na kufuata walokuemo ndani yake sahaba rasulillah wa tarkil na kuachana na uzushi katika dini kauli yake nam, katika hii risala ayo risala uh, usul us-sunna a bainisha wajibu aywa au kuwa dinihi, na hii na madhhabii inayo misingi katika misingi ya kwanza aliyotaja ni kufuata dalili kuwa ni wajibu kufuata mm. ulama, fisuna, jini, swali, bihi, tariqihi, Aa, na aqwal sa chuoni zipo nyingi aywa katika kuhimiza na kubainisha wajibu yawema, Nan, hini, aa, aa, lani, Allah, wa kufuata njia ya wema wale utangulia. Naam, hii ni jambo la nne aloitaja Sheikh Abduslami Suhimi Allah yahfadhuna wa iyyahu. Aiyo, adilla zinazojibisha watu kufuata salafu saleh na kulazimiana na madhhabiao. Inshallah tasimamia hapa kwa leo. Wallahu aalam. بارك الله فيكم موجزكم الله عليكم بالسبيل والسنه لا هي من باب ادفل البيان من باب ادفل يعني كلمه السبيل يفسري وانا السنه نكنه قلنا لك عليكم بالسبيل كش اكيبينيشا بالكلمه والسنه هه واو للبيان ايوه تفضل مرحبا ما شاء الله كنا ميلانغو قداه يمباكيا na masiku imeoma. Naam. Inshallah mzembe tukafikia katika vikao. Aijua? Ta completion. Tutakuwa na wenye kukamilisha inshallah. Aijua. Baraka